Smillah Rahman Rahim, I den 1. december 2015, Vi har sajen imarra kuffratka. Enna alhamdulillah ħemden l l l l l l l l l l l l l wa l l l l Min l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 وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد 5 التقليد التقليد وبتشير التقليد ان ناد تعرف vad التقليد قلد يقلد تقليدا At efterlin, nej. No, at efterlin. vi siger, at da palle det ske er, ej vi siger, at da palle det ske er, vi siger, ham, han har nåde omkring sin helbred. Men el istilah, det betyder at efterligne, at efterligne Og hermed kan man sige at efterfølge, at efterligne, at følge nogen Der er mange udtalelser af ulema'er øh, Med hensyn til at daqlid at Der er nogen der siger at når en følger en alem. Når følger en når en A'am af en A'alim, det betyder, at han efterligner de, han gør i alt, hvad han foretager sig af handlinger, så gør han ligesom ham. Og det kan også være, at det U'lim, de kan efterligne hinanden i nogle af sager, og de kan forekomme. Der har været nogle udtagelser i Yisraelah med hensyn til det. Nogle af Øllema siger, at du accepterer udtalelse fra en person, uden at du ved hvorfor og hvordan og han siger det. Du tager imod det, du praktiserer det. 2. At du accepterer udtalelse af nogen, uden at der fremlægges beviser. Fordi du stoler på vidkommende, fordi du har tillid til vidkommende vedkommende, etc. Nummer tre, et bør, Gawl Malaysia Gawluhu Hodja. At du følger en, selvom hans udtalelse er i Hodja. Og den er tæt på nummer to. Hermed kan okay, man se, at følge Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, det hedder Dr. Lido at efterligne Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At følge sahabah alayhim, det betyder at du efterligner dem Men et her som vi snakker om Det er at efterfølge nogen blind eller med lys Der er nogle mennesker de følger hinanden Hvordan? De følger en chef, de følger en alim, de følger en, uh, en præsident De følger hvem som helst, de kan følge ham blind og de kan fylde ham, hvor de ved, hvad der foregår Men alligevel på grund af stolthed Der kan de ligesom stå og sige Stolthed har været med til at få os til at lade være med at afvise Ligesom Ligesom øh, Muhammeds onkel, sallallahu alaihi wasallam, Abdel Muttalib. Muttalib han fyldte hans slægt Selvom han vidste, at Muhammed sallallahu alaihi wasallam اعب من الله سبحانه وتعالى من التقليد في الأحكام التقليد في الأحكام افتا لي نهو اي احكام والدي ابن عليه رحمة الله هنسيه والذي عليه جماهير الأمة ان الاجتهاد جائز في الجملة دي صام لعلماء فيسم أعصمتلي جماهير الأمة تستاسي موني تفيد أنشون أعيني أم أتسل في الإجتهاد والتقليد جائز في الجملة وأتفتلينا لأتفتفلي أعتلال صمهيله لا يوجبون الإجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد La yujibun De siger ikke at det er forpligtende for folk at udføre ijtihad På alle mennesker, på alle slags mennesker Og nu og taklid Og nu er den haram og at taklid Og la yujibun at taklid ala kulli Og al ijtihad Og det er er den تي سي التقليد اعي قتلت من اتحرام جا الاجتهاد وان الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد اتسلو الاجتهاد اعتلت فو دم دا كان تيسم شيخ الاسلام ابن تيمي هم بخو ليسم أبخيسسية اتنون det er en åben kapitel, den eksisterer. Hvornår foregår der i her? Der foregår i her i de skjulte detaljer i fødder. I de skjulte detaljer i fødder, der kan man have mustahedin. Og at atlethuset hos ølema har været opdelt i noen som siger, de det er tilladt, og noen som siger, det ikke er tilladt. Og nogen halal gør det, og nogen haram gør det. Ibn Taymi, rahmatullah, han siger, de er tilladt for en almindelig person at danne tradition, at følge en sheikh, en alim, i hans fatwa, fordi han kan ikke få noget at illustrere det, eller han kan ikke selv sørge sør, sør for det, eller øh, han har svært ved at forstå indholdene, så han er analfabet også, så de er med til at danne en form for forståelse. Så er det at tage lidt, for ham er til tilladt, når han følger en musterhed. Eller han følger en efterfølger. Uh, der er mange sygeor, som er efterfølger. Hvad den, Njani, når du læser, at du har ham der, han er kærferig. Han følger kærferig i Medehæb. Og han følger ja, alle de Ulama som har denne ishtihad, i shafi'il madhab Eksempelvis, imam al-Nawawi alai rahmatullah Imam al-Nawawi han er imam al-Shafi'i Han er en shafi'i imam uh, Folk læser til imam al-Nawawi i det han skriver Er nogle af jer der ved, hvor gammel var han, da han døde imam al-Nawawi? Er af der ved, hvor gammel var han, da han døde? Nej Nej ikke, han var omkring 49 Han var omkring 49 Ved I hvornår han startede med at søge ilim? Det kunne faktisk være praktisk Han var omkring 49 Han startede, der er nogen der siger 49 Der er nogen der siger, han, han var omkring det der 46, 47 Men det er omkring 49 han startede faktisk med at syge ulem som 19-årig Han startede med at syge ulem som 19-årig Og alligevel i den korte periode Så har han brugt sin, øh, sin tid på at studere og læse Og så starter han med at skrive herefter Faktisk, der gik 6 år Så begyndte imam al-Nawwi at skrive Og imam al vi nogle af hans øh, nogle af hans øh, medhjælper, som beskriver, at imam al ofte han ikke sov At han visvimt, mens han studerede Og så stod han op og sagde, tiden er fløj, tiden er fløj Og det betyder, at imam al-Nawwi, alaih han synes, at fordi han startede sig sen, så sent Så ville han indhente tiden ved at koble øh, stunderne med hinanden Og sådan var han, alaih rahmatullah هي اما كان بنسي من يولي المذهب او مذهب كاو يعني ان رهات ان فتوى فامام الشافعي, الشافعي, إيجبن. إيجبن. الإمام الشافعي من من امام الشافعي اسمه مذهب احكم القديم والجديد ايدي في مصر وافتر مصر لما يولي الشارحي رحمه الله صار ممكن ان ده نون ده او بوصل إمام الشافعي اسم مذهب og så siger man, det her de er syruh shafi'i efterfølgende. Så selvom at man siger, at man er shafi'i, så er det at, at de har fundet af, at der er nogle ahadith, der er nogle klare beviser, som, som går imod qawli al-imam shafiri, så afbøjer fra det. Eller der sker en ny istihad i madhab. Og det forekommer også hos... Al-Ahnaq, der er Imam Abu Hanifa, ala rahmatullah. Hans eleve Abu Yusuf. Abu Yusuf har afbragt fra Abu Hanifa i forskellige i forskellige sager. Imam uh, Abu Yusuf har afbragt sig med udtalelser og uh, uh, uh, holdninger uh, fra Abu Hanifa i mange sager. Og det vil du også kunne finde i i i al-Hanabila i, i, i Madhab uh, uh, malik ala rahmatullah eh hvor der er non amerikya som faktisk har afgørelser fra deres imam og nona sayyida fordi de har dannet ijtihad de har dannet ijtihad imam ibn abd albar alayhi rahmatullah han sier dette hele for ikke-almindelige at selv er ijtihad afa ijma de, -de, for en eller det tilhører amma. For en eller anden, eller budda, eller betyder analfabet. Og an analfabet, betyder ikke, at en, der ikke kan læse og skrive, men det ene, han er svært ved det. Man kalder ham også analfabet al amma. al en at selv er de analfabeter eller de normale mennesker de skal følge deres ulemmer, når der opstår en ny ting fordi de har forpligtelse til at følge deres ulemmer. og det der skete også for sahaba radhiyallahu anhum wass hada spot hena indbydes hvor du har Abu Bakr og Umar og Uthman og Ali og Talha og Zubair ibn Abbas de her store ul-ulama'er så sahaba'a, Uba ibn Muka'ab, alle dem her sahaba'a, som har ilm i din, de bliver spurgt, og de blev klassificeret i henhold til deres ilm i det, de ved. Og det derfor, vil du finde ofte nogle udtalelser af ulama'er som som siger den her han er klassificeret i i hadith og ham der er klassificeret i i koran og ham der er klassificeret i fiqh et cetera et cetera og det er derfor at imam al-Shamqiti alayhi rahmatullah hansie i bayan al-taqlid al-jaiz wa الجائز jaiz han definerer at der eksisterer noget der hedder taqlid al-jaiz og ghayr al-jaiz efterfylgende at efterfylje er nåd som er tillatt og والتحقيق ان التقليد منهما هو جائز ومنهما ليس بالجائز det er nåd efter undersøkelse og man kan se at efterfylje noen ومنهما خالف فيه الم... المتاخرون المتقدمون من الصحابة وغيرهم det er med hensyn til dem det vil sige de nye generationer, som går i modsætning og så Min det. Minal al-Thalatha al-Mufabbala er de bedste tider, og det er de bedste tider Det er Muhammad Sarasalems tid, og det er efterfølgende af generationer. أما التقليد الجائز مهينس الأفتالي نصامعت الله الذي لا يكاد يخالف يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العام عالمًا أهلًا للفتية في ناز النزلات به. الانبسون صم أن الفبي صم فيل إن عالم صم مهينس الأفت الأندكان أنساي صم هنها بخوفه وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي. Og den her form for efterligning det har været lyst i Muhammads tid selv wala og der er ikke noget tvivl om det eller der er ikke været uenighed om det faqad at i hans tid der var en en en en at han spurgt nogle af Muhammeds og men som er kommet fiftih fiya'mal bi fatyaha sablihan safahan infatawa la btidura infatawa at du for et klar svar som du handler efter wa idha nazalat bihi nazila aftahu en ny sag han ham der Samha mange, som har en illustration for at at folk er afhængige af hinanden eller at man er afhængig af en chef. Det behøver være. Du ikke afhængig af en medhav. Alt hvad den kan være af skillete personer, ligesom Sahaba var afskilte. بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله ثم يعمل بفتيح وَأَمَّا مَا لَا يَجُوز مِن التَّقْلِيدِ بِلَا خِلاَفَ فَهُوَ التَّقْلِيدُ الْمُجْتَهَدِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ den, den hukum uh, får en mustahed som følger en anden Det er ikke tilladt Hvorfor? Når du har en mustahed i en sag, og han er nået frem til, at sagen er halal eller haram, med delil, med beviserne, med forståelse af Usul i sagen, med forståelse af selve Usul i sagen, så, så er han forpligtet til at fylde den. Han skal ikke undervurdere og sige, jeg følger den anden sheikh, fordi det er det, som er ligesom tæt på det, jeg har lyst til. Og det må man ikke, og det er haram at gøre. Og det derfor mange ulama siger, man kan ikke have, at du er datum, at du er datum ištighed, for jeg har aldrig dem, som har krægene, selv ved krægt, selv udstyr, til sel at vurdere undersøge og praktisere led, og lede og sørge for tingene. Men der er ikke noget, skal sige til mig, vi har en sheikh, han er mushtahed. Så siger, hvordan er han mushtahed? Han går hen på haj Google, han går ind på Google, så skriver han for eksempel et spørgsmål, og så finder han fatua, så læser han dem, og så skriver han bagefter, uh, Wallahi, efter en lang tids undersøgelse, den sag. Som tog mig øh, 10 minutter på Google Kom jeg frem til at se at den sag er øh, ikke til <laughs> det er ikke, det er ikke den form, Det er ikke den form for undersøgelser Som, øh, som en muslim øh, skal leve op til Vi snakker en undersøgelse i ahka, I Qara'id I forståelse af arabiske sprog Vi snakker om at hans usul hans så udsol i illustrationer, udsol i fakir, a i han al-sunnah og hans så forstolse hadith. Han så ikke bygges i ahrkam, en hadith er kabasvei. Han er en ulemansier, siger med til hadith. Hvis han er dem som ikke kan, hadith, han er han, han kommer til at være muqallit, fordi han er nødt til også at undersøge ahadith Om det er sahihah, om det er korrekte, om det er autentiske eller ej Fordi al musterhed han er nødt til at uh, det er ligesom, hvordan skal jeg forklare En musterhed han skal uh, udføre, hvis vi tager madlavning Han skal udføre retten helt fra bunden af han må ikke købe sovser, som er færdiglavet eller noget som helst. Alt, hvad han skal foretage sig, det skal han hente fra hovedbøgerne. Fra hovedkilderne. Kan I forstå mig? Eller er det svært? Fordi vi lever i en tid, hvor, hvor der er nogen, der siger, "Mashallah"? nej. Når en alim, han skal... Hmm, Uh, vi skal lige have en ny sag. Giv et eksempel uh, Hvis vi tager... Hvis vi tager... Har en sag? Ja Hvis vi tager en sag. Lad os nu tage en sag, som har ikke noget norsk som har ingen indikering af, af, af klar, øh, hvad skal vi sige, tekst Hej, hej, hej, vi tager bare en, en sag, det er ikke nogen problem Fordi med den, så kan I ligesom forstå det Zakat, der er en klar, der er en klar indikering, hvor øh, man hensyn til Maharji Zakat øh, Det otte slags, så den er klar Vi skal, vi skal have øh, en sag, som har ikke en klar tekst som uh, er nødt til at ulemaer går hen og laver ishtihad Jeg har en Men jeg vil gerne høre, hvis I har en, så kan vi bygge på det Men lad os nu høre jeres Prøv at hvad har I? Nawazil, nawazil er noget som folk har behov for oh. Hvad siger I? Jamen, sjovt. Ja, ja. Altså, det har ikke noget vedrørende så lært. Nej. Med hensyn til Rusul uden vand. Med hensyn til Rusul uden vand. Så går jeg ud af og studerer siger, hvad er der? Den så har vi, som er kommet til skade, hvor han havde en drøm om natten. Så spørger han, så hvad skal han gøre? Så siger de, de skal, du skal vaske. Så blev han vasket. Han vasker sig selv, og han døde af kul også, fordi han havde et åbent sår. Og Muhammad Sayyid Sallam sagde: "Qatiluk De har dræbt ham, og Allah dræbte Hermed kan man sige, Allah subhanahu wa taala har givet en ny hukum med hensyn til øh, hvordan man skal gøre og det er hos alle ulemaer vi har en klar tekst der hedder at selve øh, når der er ikke noget vand så, laver man, øh, så vil oplyfte russul hvad? så vil oplyfte russul til hjemme da, når jeg laver til hjemme om, når jeg laver til hjemme om, har jeg så russul? Nah. Hvad gælder der så for kvinde, der har menstruation? Vi har en kvinde, hun har lige afsluttet sin menstruationsperiode Og der er ikke noget vand Hvordan laver en kvinde sin russer? Jamen Shariq Hvordan, hvordan øh, opløfter Dayammum? Så, så kvinden øh, Følger øh, sin dayammum På samme vis Samme vis øh, som en mand i hensyn til russol, og ligeledes øh, gør det begge to. Og det er klar indikering for, at øh, det her kun gælder for den begge. Det her er gældende for den begge. Øh, nej. Der er også nogen, der skriver på systemet. Super. Så, så man kan se, det her de rummer. Eksempelvis, så skal man undersøge Ajæs, så skal man undersøge Hadith, og så skal man ligesom illustrere Gennady for benene, han begynder at det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, efter en <gulængen> intens samling med sin kone, så er vi at man laver ord og sover. Man bruger ikke lov at russol, bare laver ord og sover. siger, i form af Qiyas at en kvinde, der har menstruation, hun må gerne lave wudu, uden fødderne, og så sove. Og så vil hun have det samme hukum. Fordi de bygger på de samme urenheder, som eksisterer. Og selv vil wudu er for at afkøle, og plus at det er en form for, at en person kan føle sig ren, whatever. ساتيهاتيه <تصفيق> هي اجتهاد السيل سارة نون تقول هنا سيئة ناين لسنين قرآن فوقفنا اي مستشونس بيوت نون علماء سيئة انكوينينا هن هاسي مستشون هم مستشون هم مستشون ونون علماء سيئة ناعم هم مغان غايا القرآن بيست التفسير واندر سيئة هم مغان غايا القرآن Hvorefter basis på Hadis Mohammed صلى الله عليه وسلم Abu Bakr. Abu Bakr han var uren, han var samme sin han, han ikke Så han Abu Abu han Muhammad Sallallahu الله عليه وسلم så begynder han at omvise ham. Så siger han ja, Så Allah ta'hadheethok, fordi jeg ikke forraffler, jeg var ikke Så siger han, al la yanjuz, al la yanjuz, al-Muslim han bliver aldrig beskidt. Så so, uh, den her tankegang vil jeg sige, at en kvinde, hun er beskidt Så so, på basis af den hadith, så kan man se, at hvordan skal man udføre sunnan? Eksempelvis, når en kvinde har menstruation, så skal hun ikke lave uh, Hun skal ikke lave masjh og læsning af al Og hun skal ikke læse ayat al-Kursi Noen ulemaer går ind og siger, nej, forbud Er det her, i den periode, hvis hun har 10 dage, hvor hun har menstruation, khalas så hvis hun har haftet Al-Qur'an til det, så bliver hun ikke hærlighet. Så bliver hun jinnige. For de hun klamer Al-Qur'an, og hun klamer de hele, og ingen udov, og ingen ædkår, og ingen ting. Og det er det fukker. Og derfor, imam Al-Bukhari, rahmatullah, en hans, faktisk, en hans holdninger, er at kvinde må gerne læse Al-Qur'an og gøre Al-Qur'an. Og det som siger at imam Al-Bukhari, han var ikke alim i fiqh, han er tilfærd Imam al-Bukhari, hans Kapitler, hans kapitler Er Hans fiqh Hans kapitler er fiqh Konklusion Al-Taklid, de tilladt For Al-Ammi al, -Ami. al -Ami, en alfabet, en person som ikke er arabisk En person som ikke forstår uh, Tingene, hvis han læser det selv uh, Og Man må gerne illustrere for Al-Ammi yani, Der er nogen der siger Jeg syk Næm, hvor langt du skal give mig et bevis. Hvor mange gange har jeg hørt det der For mig til alle dem, som syrer i dem. Næm, for en af dem, som har lært, at der er noget, der hedder bevis, og at dele beviserne er delt op i forskellige sektioner. Al-Mahdur er og Al-Regul-Mahdur er vi her. Det, som er klar indikering for, og det, som er ikke klar. Og hvordan man illustrerer en hadis, om den er hadith sahih, ad-ra'if, etc. Så, du kommer, så du, han står ligesom og siger, han vil gerne have beviserne. Men hvad skal han bruge beviserne til? Det eneste, han har behov for, det er et klart svar. Et klart svar. Alt andet har han ikke behov for. al han må ikke følge nogen i her når no, han selv under søde og følge efter, og, og man er ulemål, det maksimale islamneteimier han følger imam Ahmad i mange sager, fordi han er ikke med ham. Men andre sager, som han ikke er enig med ham, så følger han ikke imam Ahmad alayhi rahmatullah, imam Ibn al-Qayyim nogle gange han følger imam uh, Ibn Taymiyyah, og andre gange han ikke. Men de fleste gange. de fleste gange gør han. رحمهم الله رحمة واسعة طيب بسا من تقليد من حسن العقيده اسلامي دوكتري العقيده كان له تقليد عقيده ممن يستل السؤالته alsam ادي تلات فور اس اد لاو تقليد العقيده مو مسلم له تقليد العقيده بس هي اه Ja, <pineapple spilling> <icy> bliver det sker. Hvad siger de andre? Nå, der kunne en akhida. Al-asolien og al-muttakallimien. Ahlel-asol dem, som følger kun-asolsforspor. Og al-muttakallimien og dem, som følger Logiken i form af illustration af tale. Og som er indbygget af logik siger, at selve al-aqidah er haram at efterlige. Og derfor, hvis I tager Hizb al-Tahrir, så siger Hizb al at en person skal selv lede efter eksistensen Allah subhanahu wa ta'ala. Og en person skal være med selv til at illustrere, den eksistensen Allah subhanahu wa ta'ala er. Og det er derfor, at disse folk er på samme plan som som de gør Og det er derfor, Hizb al-Tahrir Er på de spor. som du skriver til mig Jeg kan ikke læse, hvad du skriver Når Mu'tazila siger nej jeg kan ikke være der. Altså, jeg prøver ligesom at følge med, så meget jeg kan Men hvis jeg ikke kan nå det, så tilgive mig, Jeg prøver ligesom at være med Og det derfor, hvis du kigger på med hensyn til Mu'tazila أهل الكلام أهل الأصول سيصيري أتممو يقلو تقليدي عقيدة فقهاء لات أدي بعصة حنابلة ظاهرية تسلغة سيدي تسلغة الإمام الزركشي عليه رحمة الله أنسي والعلوم نوعان سلم العلم أعطف عقلي وشرعي يعني يعني dykning og shar'i med hensyn til ahkam og alt afhølger af shar' Al-Awwal, den første Al-Aqli med hensyn til jane Og ude fra det så ved var Zarkashi'a fra Og det er den mål som er betalte i vugudet og stfætet Han siger, Al-Aqli tilhører eksistensen Allah og hans enskaber واختلفوا فيها والمختار أنه لا يجوز التقليد ومن هناك سنسلسة ما ذاته في السركشي أتمن إيقه مفلية التقليد بل يجب تحصيلها بالنظر أتمن سكال أبسول عليه علي رحمة الله أنا ذا بلند الأصوليين أو أهل الكلام الفخر الرازي عليه رحمة الله أنا أصفها أهل الكلام han siger: Lær jeg taqlid fi for usoligt din, men må jeg følge tatled med hensyn til at la Lær din mustahed og alle dine al hverken til til awah. Og de fleste af bi får have, Og hermed kan man de har bygget med hensyn til det på diverse verser, ligesom surat al imran vi nummer 190 at vi får det. Vi får det. Vi får det. Vi får det. Vi får det. Vi får det. til Vær så! Løl albab, er nogle tag, for dem som har logik, de, der, der, der, wa der, der, der, der, der, Allah der, der, der, der, der, der, der, der, der, der, og hermed kan man sige at den er jeg tæller generelt Fordi den er den snakker om skabelse af himlen og jord Og for at du kan opbygge din fuldkommende eh, tro på, på basis af det Er ikke nok fordi den er bygget på iman Som er lagt ind i dit hjerte fra Allah subhanahu wa ta'ala Og du kan også have den her hvor du siger at jeg følger en i forståelse Og sådan har det været for mange og så her, da de kom til Islam, hvor Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam har fortalt dem om Allah, og så har de accepteret det. Og så har Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fortalt dem, at det der er kirke og kufr billah, så har de fået det. Og det er derfor mange af de her to, al usuliyin ijen og, og al-Mil-Alaihi at de har taget med hensyn til Annawar. Og Hesbutt Tahrir er at dem, at man skal have at man kender, at kige, sæl og onusu. Og man må ikke tradition i Atida. Fordi de siger, at er akli. Og læs det Akli, den er bygget på basis af jer, fordi de følger osolien i deres أنسية جواز التقليد دي دي إن أن سياجواز التقليل عقيدة تفسم سيا دي تلة ات ات اتلاو تقليل عقيدة اتقال أيما الأربعة علماء تفو في ولاة اتقال ندم الحنابلة والظاهرة ألسام ابن تيمية عليه رحمة الله هنسيه أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد med hensyn til al-masail al-usulia, med hensyn til illustration af alt der ligger inde i usul Så de fleste af logik og fuqaha' dem som følger al-fuqah bunds til bunds af vores venner De siger at man skal kigge efter til det og man skal kigge efter beviserne på alt Men her er det hans konklusion Og om jumhurul umma fa'ala khilaaf dælik فَإِنَّمَا وَاجَبَ علمه إنما يجب على من يقدر على Det som er at ved, er dem Og det er ikke kan Eksempel Hvis jeg stiller et spørgsmål med hensyn til Allahs indskaber Kender I alle sammen Allahs indskaber? Hå? Huh? Kender I alle Allahs indskaber? Hå? Huh? Nej no. Og det er derfor, det er det, de ligger under al-aqidah Der er nogle masail, som er Zahira øh, og Khafiya Zahira, overbelyst Khafiya, skjult hvordan, hvordan skjult? Skjult på den måde, at de er ulema'er, der kender til det og ikke de andre Nej, men jeg forstår det godt Men jeg prøver ligesom at fortælle der er noget i vores din Der er noget i vores dil Der kan have en, en, en, en form for At man ikke eh, ligesom eh, kan se det Og det er derfor eh, Der er mange mennesker ofte eh, Som står i de her dilemmaer og siger eh, Hvordan er det Der er mange ting Som, som en person kan stå og sige eh, Det her det er ikke en af Allahs navne Fordi han ikke kender til det men øh, når du oplyser ham en æja en hadith, så siger han det kunne jeg se, at det er mig, der fejl Fordi han mangler øh, viden for det Og det er akida Og det er derfor, at al islam øh, Han går ind for, at, øh, at selve akida kan være i taklid Kan være i taklid Hvis de tager konklusion øh, Og hermed kan man se at selve Selve Betjenelsen for at man skal have andre valg istidlal, andre at kigge valg istidlal beviser, at man selv uh, henter det illustreret uh, At alle folk skal gøre det, så skal Mohammed og Hussein og, og, og alle de her mennesker som ingen kompetencer har, at de skal gøre det Så kan man sige, at det vil være umuligt, det vil være umuligt det er derfor en af sahabene, som kom til Muhammed s.a.v. og sagde til ham Al-qatil am-uslim al am-uslim Skal jeg drage i krig foran? Der får krig foran dem Og så sagde han Al-qatil, skal jeg drage ud og slå Og slås med den Eller skal jeg først have islam Så sagde han Bal-aslim Men aslim og katil من أسلم قمت للإسلام وقاتل س محمد صلى الله عليه وسلم هم فيست هم أتفاين تل إسلام أعيدي أتسي لا إله إلا الله أأسى بفدنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أسدغاو أستغاو أتجوه هم ولم يركع ركعتا موحيدا أصابت لها صلوئيين kan man sige, at hans aqida har været mangfold, fordi han har ikke haft de to anabarul istidlal, han har ikke kigget og han har ikke lagt beviser, men han vidste ikke engang, hvordan man laver salah, fordi han nåede engang til næste bøn, han har ikke engang nået til næste bøn, så hermed kan man sige, at salah har ikke været vajje for ham på de øjeblik. Og her kan man sige, at selve konklusionen uh, at man må gerne lave taklid, både i akida og i ahkam. Både i akida og i ahkam. Og det er tilhørende for alle. Det er tilhørende for alle. Aalem samman. Der er nogle ulemaer, de efterligner hinanden med hensyn til nogle basale ilm. Og man kan sige, at den ene alen har mere ilm end den anden. Og så har man ret til at følge dem. Så har man ret til at følge dem. Nu skal vi ligesom kikke på, hvornår er et taqlid uddhr? Udhr i hvad? Udhr i takfir. Hvad er det vi studerer? Vi studerer faktisk, hvornår, til det vigtigste fase nu. Hvornår er et taqlid uddhr? En undskyldning for en person at falle i kuffer. وهي مسية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى بعدما تكلم عن كفر وضلال أهل الحلول والاتحاد من أولاد الصفية كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض وأمثالهم نوكها مع ابن تيمية efter han har talt om um, uh, alle de all kuffar, som han har lavet takfir af dem, som siger, at Allah går ind i mennesker og uh, Allah subhanahu wa ta'ala er uh, samsat med mennesker og uh, nogle uh, er det her ekstreme sofister Så so, siger han فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَخْبَرَ بِضَاطِنِ هَذَا الْمَذْهَبِ وَوَفَقَ عَلَيْهَ كَانَ أَظْهَرَ قُفْرًا I hver person, som fortæller om, um, hvad er det, den madhab er bygget på Det vil sige, han kender til madhab, og han ved, hvad den illustrerer وهن هي اني منن كنه اظهر كفر صهانسكوفر والالحاء والالحاده وهن اع ملحد دمش ملحد ود ما ملحد betyder betyder ملحد اتيست نعم اتيست واما الجهال نو كما هي مهنسن till الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء وي... ولا يفنون تم سمها إنكو تخوئ ديها من تفصطيك والإسناغام ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين فلذي تخوئت أن دعوت فيلس أعوت فيلس أعلماء سمكينة السين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يخامو كثير من الناس لذي سمديوغي سأدي شيوغ سمتيلة بوضعين سمتيلة الفلق ورأيقون دفصطوهم Bahawla, i t-tjid fihim islaman wa imanan. Tu vil fin islam i diħa Minsk. Wammu taber l-kitab wa sunnna Og للظن fihim, أو نون أن سيّة ديها هم دير شيخان يعرف بالله، هم كنا الله، وهم يد، وهم دير نون أن مع سائس تبيستوا أن الله تلته ندا وحي ما الله سكراس، وتسليم لهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور <تصفيق> أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال. Men hvis vi kigger i de blotte øje, så kan man se, dem som vil tale godt om det her øh, folk, eller det her shiur, øh, som er som er faktisk løgnagtig, så vil man fri at den person. Men hvad er det, Sheikh Islam siger? Sheikh Islam siger, dem som følger dem blindt og ikke kender til deres sandheder, og kender ikke engang til, hvad de følger, og du vil, vil finde, at de her mennesker har islam og har, har din, men de bliver, der bliver gjort det, man kalder ta'rir. Ta'rir, at de tror bedst i, i, i den, og de tror, at de, de gør, er, er, er islam. Det, de har. Eksempel. Mange af de der byer, eller steder, hvor øh, sofisme er øh, overlyst. Øh, nej, nej nej, bare, bare hos Ahle Sunna Der hvor sofisme er, er, er, er mest, eller flest Marokko, øh, Nordafrika generelt, øh, tager Ægypten øh, Hvor du har det største er øh, sofister de fejrer mavlid never nabawi fordi hos dem mavlid nabawi er din. Og syjur, de behøver ikke være sofist, der siger, mavlid er en del af din. Det er en festlig hvor Allah Så når du står siger, de er bidra og alt det så står de siger nej. Så går de hen og svar og siger, nej, det er ikke rigtigt. Hvorfor? Fordi de mennesker, de er vokset op med noget, som, som de tror er en del af de. Også fordi det er en chef, der står og forsvarer, eller shiuch, eller, eller en komité eller, eller, eller, eller, eller masser er lærte i deres øjne, som, som siger, det de her de er en del af de. Øh, eksempelvis, mange af dem har lært nogle sætninger. For eksempel, at når de skal til hajj Så siger de I deres du'a Khaline azur Øbril nabi De laver du'a og siger Å Allah, laman bussø Muhammad krab At deres Ulema Er med til At faktisk at deres Forståelse for din at At sjedde At rihal At man sætter foden til at rejse til at besøge Mohammeds krav, det er sunnah Kan I følge mig? Det er, derfor, det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi fjerner al-Raman. Al-Raman, det betyder, at du fjerner den, den mørke side og prøver at vise dem en ny illustration af de her, som de har sat foran jeres øjne, er forkert. Og specielt med hikma, specielt med hikma. Og det er derfor, at Sheik al-Islams holdning, og mange andres holdning, er klar og tydelig. Ibn al-Qayyim han siger, læg mærke til her. Ibn al-Qayyim han har en lille klare forståelse for tænning, han siger, De fornyer som ligner eller som er med ahlel-Islam, og lakinahum mukhalifuna fi ba'd al-usul. من دي مو سياس إنون أوصول لما إيه رافضة شيعة والقدارية والجهمية وغلاة المرجية رافضة قدارية جهمية وغلاة المرجية فهؤلاء لا يأقسام أحدها نم من أبطيلتها فرق سادي أب إيسكشونا الجاهل المقلد الجاهل المقلد طهان بسون هنفتح هاللي أنا جاهل الذي لا بصيرة له هنثر han البايك فهذا لا يكفر ولا يفسق من كيكسي انا كافر ومن كيكسي سي han han syndig ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى mamor ikfox hans videnhed hvis han hvis han kan lære at blive sat på den rigtige vej og حكم Mustafa, hans okon er ligesom Mustafa, som ikke kan opnå eller flygte fra sted til det Og hermed kan man sige, at det gælder alle, alle i de her Og det er derfor, det er vigtigt for os, det er vigtigt for os, at sunnati wal al at naviha' mislun siger. Så kommer der en sige, ja, sheikh, hvad siger du om rafida? Eksempel. Er det ikke det, vil spørge for eksempel? Al er møkaldede. Så siger vi, naam. Al i deres station det er lignende, ahler, sønne og jemaah, ud til, med hensyn til har Hade syrk, i deres Har de gamle og de nye så? De blev mere deres din er blevet mere frembringende frem, øh, Men er der stadigvæk nogle af rafidder som, øh, som bliver nade og bliver snydt? Dem er der mange Dem er der en del af Som ikke engang kender til deres din De laver deres salat De øh, fester ramadan De kender ikke til mange ting De blander sig ikke Men lige så snart du prøver at forklare dem yani, hvis, de siger, hvis der er en person, der siger, at Qur'an er muharraf, Qur'an er ændret, kærh. Sunnah er forkasteligt, kærh. Sahaba er hyggeligt, kærh. Kærh. Uh, Om man har til uh, de har bedrivet hår, eller nogen af dem har, så kan og kuffar. Allerede der, så har vi udelukket en stor majoritet af den, en stor del af den. Så man kan se, at tiden har ændret sig siden Epintemiah til Nu, med hensyn til Rafidah, na'am. Også efter, at deres shayatin, deres äh, rabbiner, har prædiket en del, så de har fået den med på masser af kufferhandlinger, og alligevel at de går over givind, og manipulerer med dem, så de begynder bandet på Abu Bakr og Umar og Uthman og Ali Abu Bakr og Umar og Uthman og af de uge som Aisha og Hafsa osv. og de begynder at bande på dem i deres salat. Selvom de ikke kender noget til det men alligevel nogle ulemaer siger, de er indikering til kufferen som paply, de er kuffar og individer er afhængige af deres situation والله أعلى وأعلم نستقع عنه بإذن الله تعالى ستسكى بي كنقو ما يناقض قول القلب تيصم وسيا ياذد كفر الجحود والتكذيب كفر الجحود بنيكت أساس تيصم كذا بنيكتنا أطيئة عمدي ياذد إليتون وكفر التكذيب بنكت بنيكت اللون استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة أتحلال قهنود Uh, at være i, i, i, i tvivl med hensyn til en Allahs hukum, uh, et etc. Vi har syv punkter. Vi prøver sådan, at vi kan nå næste gang ved den lejlighed, der Det er det, som musia hjertet. Majonar, Kåle og Kold, ved den lejlighed, er spørgsmål,